Ka <susurra> bolsoitzeko <susurra> estela tika. Az sirenia. Az sirenia no beto. Yama, yama, yama. jaizo so hutre jozi <tipos> devistateak jos horren e e beste pos zer bersozukuneta da baituta eman zuen tarte ziren mekazuen, hogei pikoro guapo, indartzu eta lerden, haizu hona batos, izan nahiko kemen, taurro pentsatu gero, kaldu ziur bihotxeran eta nola gabiltzan jirnetan antzeran martxia noak etorri didaz albatxeran martxia etorri didaz albatxeran jantzita Eta horren nahiak, Tazkarrak izaki, Tirokaz iziren, Izkiritu batin, Tirokaz Jartxasua arreta Trebinua gertzen da Eguzkiz erretan Tauzka lerri amderriz Dago lura alerta Tauzka lerri amderriz Dago